Марусю. Маруся не знаючи до чого вона йдеться ухильно муркнула знаю здається те певно що так це ж проста істина отже хто у нас повинен любити Сталіна очевидно ті кому він дає добро а що таке у нас у Радянському Союзі добро М? це насамперед добра їжа «Добра одежа, добре помешкання, а зло – погана їжа, погана одежа, погане помешкання, правда? А ти знаєш, скільки людей у нас мають погану їжу, погане життя взагалі? Ти цікавилась цим питанням?» Маруся зам'ялась і трохи з сказала, «Я не мала нагоди цим цікавитись». У партії про це не говорять. Але я думаю, що їх не так багато. Ні, Марусина. На жаль, їх дуже багато. А що в партії цим не цікавляться? І про це не говорять. то це зрозуміло. Спробуй поцікавитись, і ти побачиш, що тобі за те буде. То виходить, що ми, тато, мама, я... «Вся родина любимо і високо цінуємо Сталіна за те, що ми маємо добру їжу, добру одежу, добре помешкання?» – гостро спитала Маруся. Сергій Петрович немов не помітив її тону і навіть з усміхом відповів «А що ж, хіба ви повинні за це ненавидіти його? Це ж було б ненормально, антиприродно, ніде цього не буває». «За добро не ненавидить?» Маруся гордо підвела голову. «Ми любимо Сталіна за те, що він робить добро усім людям. І то неправда, що у нас багато людей погано живуть. Так було колись. Але потім, як сказав Сталін, «Жити стало легше, жити стало веселіше» — це його власні слова. Як ти, напевно, сам знаєш, а він брехати не буде. І вся наша література всі наші журнали, книги, газети... Всі кажуть, що ми творимо щастя у нас і будемо творити його на всій планеті. І ми готуємо світову революцію для того, щоб знищити соціальну несправедливість на землі і встановити на ній такий соціалізм, як у нас. І Сталін веде нас у ту боротьбу. От за що ми його любимо, а не за те, що ми маємо добру їжу і багато грошей. Тато заробляє ті гроші своєю працею, і крім того, він член Верховної Ради, а депутати Верховної Ради одержують великий гонорар. Отже, тут ніякої несправедливості нема. Ні, ми не за гроші любимо Сталіна. То несправедливо ти кажеш дядю. Тим краще, тим краще, Головинко, поспішно сказав дядьо. От тільки мимоволі виникають деякі питання. От, наприклад, таке. Коли ми вже маємо соціалізм і щастя, і вже йдемо, як тобі відомо, комунізм. То для чого партії чи Сталіну, коли хочеш вживати таких засобів охорони нашого щасливого ладу? А? Ти сама тільки що сказала? Який же то соціалізм, коли треба бути сексотами на своїх батьків, посилати їх, як ти сказала, на муки і смерть? Як ти думаєш, Маруся стисла золотисті брови з таким виглядом, наче хтось болюче наступив їй на ногу і мовчки стала дивитись у бік. А Сергій Петрович, знову немов не помітивши того, невинно продовжував. Крім того, чого треба так страшно охороняти свій народ? Так пильно забороняти всяку правду, коли він щасливий? «Яка пропаганда ворогів комунізму? Може його переконати, що він нещасливий, а? Ти про це думала коли-небудь, дівчинко?» Маруся знову нічого не відповіла. Івасик хмикнув, а Сергій Петрович продовжував. «Так, марусино, ти маєш рацію, усі у нас хвалять Сталіна. Усі звуть його і генієм людства, і сонцем планети, Найпрекраснішим з людей за всю історію людства – це так. Але у яких умовах і для чого ті чи інші люди так кажуть?